Torgny Segerstedt, huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, har länge engagerat sig för Norges sak. Efter Hitlers maktövertagande i Tyskland har han gjort sin tidning till något av ett kamporgan och nu ser han en ny tid randas. En tid är icke längre avlägsen då infräktarna skulle jagas ut ur landet och vindarna från hav och fjälls och undan allt falm fört med sig. Norge har dyrt betalt en pånytt som det går till mötes. Men på nytt födelsen kommer att vara världens smärta som den förorsakar. Deras fiender for efter det som utvärrtes svar. normen håller fast vid det som är livsnärven i all mänsklig tillvaro. Det som gör oss till människor. Det som vi måste hålla heligt om vi skulle förbliva människor. Vad deras förtryckare jagade efter. Vad de kallar realiteter. Visar sig vara stoft och skugga. Den nya dagens Frihetsdagens skryningsvind ska låta en försvinna i intet. Norges fädland sang Den vackraste nationalhymn som något folk äger kommer snart åter att ton över landet. Och den kommer att sjungas så som den aldrig förr sjungits.